Okay. الحمد لله بالعالمين ولا عقبة للنفقين ولا عدوان على الظالمين والسلام على أشرف الأنبياء والغسلين حمد الله بالأمين وعلى آله وصحبه وسلم تثنيم كثيرة وبعد الله سبحانه وتعالى سلوات السلام على محمد صلى الله عليه وسلم Vamo pra yeah. će s nama lekom rapuntalla i ovrake. pomoć ga čega smo nastaviti sa govorom ispominjanim stvari koje se biti pred sudje dan. Posljednji put smo da će pred sudji dan, između ostalog Allah Subhanahu wa Ta'ala da se ljudima progovarati mrtvi predmeti, to tako i životinje i životinje. Nakon toga še je ovdje spomenuo jednu vrlo prepoznatljivu i značajnu stvar koja će biti presudnji dan, a koja još nije bila. تمنيه قدنا سيدنا 빌리 임암 부하리 임암 무슬ي و رضي الله عنه دايركت و الله صل صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنذ من ذهب فمن حضره فلا يسخذ منه شيئا و دروب البرد يسران جبلي من ذهب Allaho, stani, da je, forat, forat je reka Allah, gospodinu sallahu alihi wa da je furat, furat je Eufrat, u rijeka, u tako. u gotovo da je Eufrat otkrio riznicu od zlata, gotovo da je Eufrat otkrio riznicu od zlata, ako bude prisutan, kad to bude, kad Euphrat otkrije tu riznici od vlata, neka ništa ne uzima od toga. ne uzima toga. U drugoj predaji kaže Gostovo da je Euphrat otkrio brzo zlata. U drugoj predaji kaže riznici od vlata, u drugoj predaji kaže brzo zlata. Imam muslim, bilo ovu predaju na sljedeći način pakadze Alla ta Ko mu staraj neće na ėupit srilan chta je sreaperat, je sreap escuchar na Brook Dok Eup zbog kojke brdo zlata. oilsounds suijo nas po uno bitzi. je je za koje se ljudi ljubi upubijati, zato brdo zvata, če se beč so ob naodidi ubiti. Fa jok damen koli njeja tem teststo on pote ra on. Pa če otvake skrne ldi beih upinjeno devesteti de. Izzunosdini devesteiti de, o jekolo kollo raz renjeuomm praal a ko anal a svaki od ljudi koji će utrme učekljati, reći valjda ću ja biti taj koji će se spasiti. Valjda ću biti ja taj koji će se spasiti. Znači, imamo svi, vidioš li detaljnije uprebaju, od imama buhavije. Pa govori o seme da će Eufrat otkriti vrdu zlata za koje će se ljudi biti. Tuši rasovat, jedni protiv drugih otima i od tih koji se zato zbako budu otimali izgleduće njim 99% predivite samo 1% a svi se upajmo upeštio da nadajuće da će vaš on biti kraje koji će koji će prediviti isto tako ima osim isto je ovaj hađih biljaži odbenitelj kava znači nije odegu varere nego والبيض وكارم فكاذا يوجد كل فراطة يحسر الجدل من ذات فإذا استمع به الناس استعروا إليه قطعوا لي أوفرات أوذكريو برد زلاطة فقد يقولوا لي بشويوا لي أوفرات أوذكريو برد زلاطة وقوتيش يتبرانيو فيقول من عنده لين تركنا الناس يأخذون منه ليد لبن به ulajuri di benne, vini, kullo. Ljuli kad suju da je uvrat, otpio, prto zlata, krenču prema to njese. A oni koji su tu veš, kodnega reče, ako ostavimo ljude da to i inote, svako sve, jel tako, odijete, sveče raznije. Sveče raznije. Pa te odareš, pa kaže onda, Rasul s.a. Ali je zelanje zbog tog da će ljudi dolazi tu kupit svako sebi raznih, tako će se onda zbog tog zlata osinac povic, tako. Ubijati jedni drugi. Ha juktano min kull miratim ono, Pa će od svaki biti ubijeno da videsi pa će od svakih stopini njih biti ubiljeno 99 ljudi. Ovo se sve predaje, znači, od Vore, od Bevin Kava, koji bilje živam po pari, ima muslim, po različitim rivajecima i svakom rivajecu, otakvo otkriva po nekim detaljima. Imam nevjeli, u svom komentaru muslimov Zahiva kaže da je moguće da će Evo prat otkriti ovo zlato promjenom svoga toka, promjenom, promjenom riječnog toka. Inače, oni koji uče i geografiju tako koji su u osnovnu školu, naučili su da je Eufra star koja je često mijenjala na tako svoj riječni tok. Zato što teček od područja koja su trusna i lako, lako rijeka promijeni riječni tok, no tako. I osak lako raznese i napravi sebi na blagan način, znači vrlo jednostavno, napravi sebi novi riječni tok. Ozorijete vas, Znači nije to koliko odmah riječe tekoj među stjera i planira i ne može ona promijeniti riječni tok, nego je to rijeka koja znači Mesopotamijom, znači ravnicom koja je od trusno materijala i lako li tako može da, da promijeni svoj riječni tok da promijeni svoj riječni tok <gled> pa je moguće, znači da je ovo vrdo zlata i ova riznica od zlata, kako spominje ima bohari, da je ona tu neki možda pored rijeke Ka baku, ali će Allah sanotala kad dođe vrijeme za to dat da ga rijeka otkrije da, baku, da ga rijeka otkrije tako govori imam ennevovi znači da da je moguće da, da to bude promjeno pričnog toka Allah najbolje zna iako neki drugi spominju da je moguće da će Rijeka Euphrates presušit Pa kad presuši Da će u njenom korisu i na njenom dnu to tako Ostati i onda se otkrti da je tepla preko zlaka Kako tako Allah najbolje zna Znači a, Mi možemo sad negađati Kao što je govorio nam nebovi Kao što govori drugi Međutim, Šta je sigurno ono što sigurno vjerujem jeste da se to zlato se na kraju odpiste. Dakako. Doći do toga da se ljudi svač da se nalazi, dakako u riječnom koptele ili pored njega ogromna količina zlata i onda se zlato sva zlata, zlata da se potimaju i meticulovno ubijaju dok ne izgine 99% svake stotine, znači 99%. Rumsko teorijsko Zako hmm? ruda Ovdje kaže riznica, znači ili brzo od zlata. Ako je bi bila ruda, onda ne vjerujem da ste toliko bili zlostri, ali, tako? Ne vjerujem da bi to tolika otimačina od, od ona bila, nego, Najbol, Allah najbolje zna. Vidjet ćete znači govori se o zlat, o zlato, riznicama koje su uuti zemlje i na drugim mjestima. Također brzo se doći za ovog pomoć. Međutim, zašto je resno salarin se zabranio i uputio svoj omet, kad se to reti, nevoje ništa od toga uzimati. se zato otimati. O tako? Zato što, znači, upravo zbog, to, zbog te fitne, zbog toga pećara, tako, i zbog toga što će biti uzimanje, znači, i kupljenje tog zlata sa tog mjesta biti uzrokom ogromne fitne i velikog krvoprovinca. Pa onda nemoj ti biti taj koji se u tome učestovati. se Da tačka da ostane samo na jedan počet. Da spominje se u predajama znači, da spominje se samo se spominje ovako kao što sam spomenuo. Znači da će biti to i to će biti događaj, znači prepoznatni događaj i kaže je, u jednoj da neće nastupiti sudi i nam dok se to ne desi to se zasigurno značilo, tako da jes mi znali za to to će biti zasigurno velika i velika događaja, tako velika stvar neće prući, tako svjetka javnost i javno mijenje a da to ne poplati i nebude ne bude se čulo zato. Allah najbolje zna, ukoliko značova sredstva a, protoka, informacija i ljudi budu dalje na snaz i bude ih moguće koristiti. Evo, vas to dječki znači govori o tome da će sudnji dan zemlja izvratiti iz svoje utrbe i svoje riznice caže da govorire muslim kod govorere radi Allahu an. Je mamesin kaže da je prekao Allahu sallallahu alaihi wasallam tevrati se zemlja i povrati se zemlja svoje djele. Ja to slobodno prevesti, ali tako? A kada približno tako glas ozbiljno vam kažemo, znači, može se slobodno ovako prevesti. I s povrata će zemlja, ili povratit će zemlja svoje žigare, ali tako? Ili dijelove svoje žigare, ali tako? Kao veliki stubele od zlata i sredra u ovlijku veljkih šuglava zlata i srebra. To je bit prisudnjena. Tak. Takje zemlje i svoje utrubje izbasiti ogromne o tako gromade šuglava bandjera zlata i šrebra. Šeštio da des do njavčeva pašnje danje da se tako žiju. A odgledaj čas. Šta će citate? Pa će doći ubića. Pa će reći? Zrstav zbog ovoga onaj koje ti da veze. reze. Pa kad vidi, ki ogromno zlava tvoj strebro, reći će zrstav zbog ovoga, pođi da u svoje robijske reze, pa će dolo si kradila s kojim je ruka pa će reći zar zbog ovega sam pozvolio da ne ruka pratite a odate što trošete razić i vratite je a, I ništa od tog treba je vlata uzeti mjegu Ništa od tog treba je vlata uzeti I ovo je jedan od ovoj Ismano dala A je taj dokazan Tako da ćemo Ismano dala Kad dozi tog vrijeda na veliki zemlji pa izvati iz sebe, skrivene rijeznice, zlata i srebra, sve što je njeno ujutro, zašto se ljudi danas jagme, da tako i priželjkuju i puno truda da jel tako, snimaju, buše, rove, kopaju, studiraju, analiziraju, nebir slučajno, pa tako navažim. Na nešto od mrvika tog, el, tako, zlata i srebra, Allah stana dala, kad on naredi, zemlja će jednostavno to izvratiti sve na svoju površinu. Allah, u svojih, kad Allah reja je te se nazvao komadi džigare, tako? To su stvari, je tako? Tako se u arabskom jeziku je zovno. Eflad U arabskom jeziku ste ovaj izraz koristi Ko za zna počonka. Evo tako. Za svoj arab da mu je to onaj salad u Da mu je to komad živari njegove. Dio njega. tako. Dio njega. tako je, resu bs.a. i za ovo e, zlato i treba rekao da, da zigare, je svoj komadi zemljenih zigare, jel tako? Poredjeći to sa, sa utrobom insana, jel tako? Jer pisan tijeko da može izvati iz sebe komade zigare, tako? Ili kad ih bude izvati to su ili kad bude to otpadala zigara, onda to neke posebne situacije, tako? I je ovaj izraz je resum salva i sve upotrijebio da, da, da tako ukaze da će zemlja, znači zaista te najveće riznice, najveća blaga, svoj, izbaciti na površinu, izbaciti na površinu isto kako kaže, ovdje rasum Salavara i Selam, nazvao je te komade i te gromade koje će zemlja izvati, na ih stubovima, bandijerama, tako. Stubovima i bandjerama, zato što će biti veliki, veliki komani. Da nekako se. ne može ustaviti tužem. A či mora kranove i dizelce. Tako je, znači, upotrebio Rasul sallallahu alaihi wa Ovi izraze da opiše tu situaciju. I šta će se pa tako? onda kad ljudi vide mnoštvo toga, otakvo, onda će tu izgubiti svoju ljudi prijezdno svijeko, nao to više neće obrazat prazmjeri, trcat vrti. Naprotiv, otakvo, i hradljivac, i ubijica i koga smrstva venuli. I onaj koji je kidao rodinke veze zbog i vijetka, tad će se pokajati svačit ćel tako prolaznost i istav, ništavilo do njavuka i lopca i vijetka. Kajati će se tako teško će biti. Što smo to radili u Tako sad ovoga nasmet strane nikom ne treba. Dakle, mi smo puno stvari spomenuli, već smo puno stvari spomenuli, teško, da bi se nisam moglo sad ovako nakon izcijeti šta smo sve nabrajao, da se vidjeti pred dan. Ovo je doslovako kako je a, doktor Sulejman Avrtka po redu. To ne znači da, da će se ove stvari dešavati, to bi predostipeno, tako. Nego je on nabrajao kako dolazi u predajama, i to na način poređava. Kako će to i kojim vreda se ino odrešavati, Allah najbolje zna. Znači šta dolađi prije čega i šta će se odrešavati. I kojim vreda se ino Allah najbolje zna. Između oška, O rekao je, Allaho Kutani sallalahu a ijtele, kao što to prenosi Abdullah ibn Amar radijallahu anuhuma, ركو الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى الهدين حتى يكون أبعد مستعليحهم سلاح هو حديث يزفرته في حديث أعطي هو بيث يزفرته في حديث كنت سيقول نكوين أعطيث da li će ovo biti kraj, kraj Muslimana, to tako i kraj njegove pere i moći. Ili će se to desiti, pa će Muslimani posti toga ponovo da to tako ojat osnažiti, to ništa ne znamo, jav, tako nema nikakve potrebe. Međutim, ovdje kaže da sam Savarijeselna, doći će vrijeme kada će Muslimani biti satirani u vedinu. Praću. sve ovo što se prepiše svi muslimani će biti satirani i okruženi okruženi stavljeni pod embargo pod opstavom u Medini. gotovo da je vrijeme da će muslimani biti pod opstavom u Mediji tako da će njihova najdalja Straža. Najdalja linija odbrani. Evo kako? Njiva najdalja kaštarna biti u mjestu cela. Pražio sam po komentarima, kažu da ovo mjesto cela da se nalazi na domak Haibara. Haibar je, ko se poznao, što je ven poznao, ne znam, nisam siguran, neki, nekoliko stotina kilometara od linije. nekoliko stotina kilometara od Meline, znači prema sebe. Tako da će, znači svi muslimar biti stavljeni u okruženje, onaj, bit pod opštadom u Najdalje njihovo uporište, da tako prevedeno, najdalje njihovo uporište bit će nadomak nekoliko stotina kilometara. Samo ovaj omlać potako ummet muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi sifatiran na fustur adaikul kuturi al-kilamata huwa hakim sahih sahih ka kak se tobit kak sto Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Međutim, sigurno će biti vlom stavljeno. Isto kao sveče, o tako kao se spomenju predaja predsudi dan, ali to je Allah najbolje To je tamo znači stvarno predsudi dan. Nakon veliki preznaka sudnjeg dana, da će na kraju i Medina i Haram Ljepki srvostati po ustavu. Nije će biti nikog tu ni da klanja, ni da obavlja ađeni umrovi. Sve često Prazu, Napušteni. Medina će biti napušteni. Psi će je odati po mećinima. Nikog nijeđi. To ljudi smo, Ali evo, ovo ovaj jedan od trenutaka, znači vidimo da pred sudnji dan ili do sudnjeg dana tako treba da se izršava dosta stvari koje je najavljaju la poslovnic talarijest. Međutim, mi ne umijemo i ne možemo, zato jest tu moje dizida lauposlanike talarije, s neo da je najavio da će to biti. A mi ne umijemo i nevo ćemo nikako sad iz ove perspektive o to zamisliti, jel' tako? Kako što vidit? Na koji način? Kao što i mnogi druge stvari teško je tamo da zamisliti, jel tako? Priti četrnaest godina kad bi čistao da ćemo se vane tako u svojoj činji, znači pa se to ti izgledalo. Daleko me. Zutim ova ono stvarno tela brzo meni na tako. I mnoge stvari, i političke karte koje su bile stabilne, tako. danas, već nakon, tako jedne dvije decijenije, ništa više nije tako. One atlase koje sprijuje, one važe više, moraju novi kupovat. Nema više onih granica i onih država koje su bile značajne, velike, s koje više ljudi gotovo zaboravu. Tako da nema snage ni moć. Poseb kod Allaha je višam. Sada hval da borako Kako stvara, šta hoće, čini što hoće, otkri što hoće, čini što hoće, tako Velike je juči, danas i sutra transformir. Tako. Ko bi moglo zamisliti, evo svi znaju za su promijenili se na realtako Aleksandra Makedonsko, osvajao svije. tako? Danas Makedonija se bori, je tako? Na front. da preživi. A vlad ste ne spodili, da sve te ljude, je tako? Danas Makedonija znači kad je pogledalaš na kartu svijeta ne postoji, ne je li? Znači, beznačajno, totalno. A nekri Aleksandar Makedovski sa vojska mu svaio svijet, o tako. Svaio svijet srušio, prešo Terziu. Koga zjej Terziu? Sluh, kao svijetku svijetu, o tako. Eha ura uraku, uraku, uraku, uraku. Nekiji kaže, da je on Zul Karlejn, o tako. A nekiji kaže, što zato sviđovi u se zbarovje, o tako a i da je to vlasnih varoga <coughs> dobro preću nam pojavlja se traj i vlada koji će se zvati ja. LJJ ja ja. LJJ to je čovjek koji je povijeklom Kahpani. Što znači kahpani? Svi arabi su odnanije ili kahpanije. Svi arabi su odnanije ili kahpanije. Danas i paži, ali su odnanije. Tako da ovaj vada neće bito di. Znači, i neće bito. Kada se pojaviova i kahpanija, i neće bito mjesto tu. وهو الأخطاني الذي يسمى الجعجاء يجب <تصفيق> أن يكون هناك يجب أن يكون هناك يجب أن يكون هناك سناب ناصره يفعله يجب أن يكون هناك مسلم يدفعه رئيس يجب الله صلى الله عليه وسلم لا تكون مستعد لا يجب أن حتى يخرج رجل من قفطان dok ne izađe dok se ne pojavi čovjek od Kafanija Jesu kun na sebi asar i koji se ljude uprave da se ljudima svojim stavom uprave se ljudima kako svojim stavom ovaj hadis bi je imam Buhari u predaji kod Muslima la tagab al-ayyam wal-layali liče prestativani i noć Neće nestati dana i noći, neće prestati te smiljivati dana i noći, šta dan, jemljike, pa vezinom jukalu navu Elđerđar. Dok na ne dođe i dok ne zavlada i ne bude krati i madar, što koji se zove Elđerđar, koji će ljudi zvati Elđerđar. Da li je ovaj Kastanija isti ovaj džaržar? Ja paziti, ja u prvoj predaj kaže šta? Neće nas učiniti da dok se ne pojavi čovjek iz Kastanija koji će ljudra vladaći štapom, jel tako? U drugoj predaj kaže neće prestati dan i noći dok se ne pojavi vladar koji se zove El džaržar. U prvoj ne stoji kako se želi. Evo tako? Nego stoji da će vladat šta? Što kom. Šta znači ovo da šta kom? Znači da će biti okrutan vladar. Tako? Če biti okrutan vlada. U drugoj predaje stoji da će se pojaviti vladar koji se žele LPRG. Da li ste ovdje radi u ove dvije predaje o istom čovjeku ili ne? Mi nemamo načina da... Da, znači da sigurno ćemo potvrdimo. Miamo želimo to reći. Jeste to i taj isti LDJA, ovo će se pojaviti jedan Kastanija, jel tako? A da se opet pojavi pred predsjednik rada ili ne smi tu sudnji rad, se ne pojavi neki drugi vladar koji se zove el je tako? Imam Testimio suo sa hinudebu riri spomini gli dettagli ovo djela za kada opišete da in cada date mese la notte e il giorno hasta ymrka rajul min al mawali yqalu lahu jahjah facazi mette la su mette nesta tvana e oci mette se ne poi a vladar koji će biti oslobođeni rod. Šta će vi to odnevali? Znači, bit će oslobođeni Ali će nanesu se tako i postati i zvaće se džedžar. Zvaće se džedžar. Allah najbolje zna. Znači, ovo su dva vladara ili možda jedan vladar o tako koji treba da se pojavi, koji treba da se pojavi, više znači ovaj koji će vladat štapom biti se okrutan u svojoj vlasti. Međutim, kaže jednom, kažu Hađa Rahim Ulokara, nigdje nema u haditima ne spominje se ovaj Vlada ili ovaj seđar koji će ljudima vladat štapom ne spominje se, jel tako, hoće ovom ljude kerati s na dobro ili na zlo. Ne spominje se. Tako nije to iz detaljnije samo. Zbog toga su neki nite citali, neki uh, ovaj prvi hadin tuđeli i rekao da se oda prije šeha u samu zinu Četam, to na internet se pojavio taj tek, jasno ga čisto. On tako, pokaže, da će pojaviti, neće se dan, dok se ne pojavi kahtanja, koji se ljudima upravljati štapom, tako. A, še joj sama, bin ladilje od kahtanja, on tako. Jemenski plamjena, oni su kahtanije. Neće mi tijem daleko, je to bila najgrijeza. Daleko osim toga nije imao nekog plavostata tako. nije bio ni vladar nije imao, nije imao tako nije bio vladar nije imao Limo nije imao države kojom je vlado tako da su to ovaj, neki zanesenjasi onako u nekoj korini htjeli da povježu a ja smatram da je to dole kvala najbolje zna međutim ovdje kad kaže jenlik ili se kojavi vladar mel kralj a sjej ima rejna držav, kaljeri, cerčuri, vlast. A tako. O tako še i vrsa, mraķinu laltevra, da se vrsa lalasvim. tri druži, uz poslanike i dobri ljudi, sibiki i šeiri. Go Od stvaje koje se naje koji je resultcela ali se nas spomjeo, da će go speuddi dan i jeli žestokeje fitne. Je fitne. Pa žestokeje pas fitne. Takaže abdulaj dni omar proti Allah Allah ima, sjetili sme rednog dana koda lao passtannika saallaha ali Selle, pa tak smo spominljali fitne iskušenja. pro tako mustinji da te fitne pa <coughs> smo mnogo spomenali fitnino tako, mnogo smo je spomenali i onda je gdje mnogo Allah od ozvanih zala pa je spomenuo fitnu koja se znači ahlas pa je spomenuo fitnu koja se znači ahlas ova fitna ahlas Allah zna kako što bi fitna ali je halec ono što dolazi u stijelo, u stijelo konja, ispod sedla. Crno koji koje dolazi ispod sedla, u stijelo konja. Je li tako? Sedlo se ne stavlja na golo konja, nego ispod ima podmetač. E taj podnetač se zove halec, je tako? Pa kaže, ti će pitna ahlas. Nazvoji potom podmeta, podmetač. Alla najbolje zna, kažu, nazvo je tako, kažu u komentatori u, u hadijima, znači ovdje ono su hadici ne možeš razumjeti dok se ne vratiš na, na komentare. Po samim riječima, ne razumiješ se takvim. Strtim, kažu učenjaci, nazvo tako, zato, zato što će biti sitna koja će, neće nikoga otkriti uz svakog će se prilijeliti pri, jel' tako? na svaki alega će Nakon. sve nakrovarati jel' tako? i doće prva uz njega znači nećete moći vi kao pojednje kutvaricu to je s jedne strane I s druge strane da se više opasna i teška crna titna zato što je ovaj podnetač ovako koji se zove crno <tip> <tip> طب ده اماه فانيت سلامي سنتو فيتو تاكو نازل زو تاكو يوجيرو ترنلا gdje će ljudi ostavati bez imijeka i bez ovova. Znači, i bez života. Znači, u toj vidi, ljudi će gubiti živote i imijek. Živote i imijek. Tako stoju u komentarima. Znači, to je da će ljudi, jednostavno tamo, će ostati bez bez porozice i bez imelka. To su fitne koje će biti presudnjene. Ova fitna hladka su pitale love posao nikada tolla rečena, a kakva su fitna, to je fitna u kojoj će ljudi ostajati bez imetka i bez pozorica. U jednom nema više ništa ni od imetka, ni od porodice. Nikoga. Rasul je rekao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da fitni doći će fitna blagostane. Fitna to sara. Fitna blagostana. Pa dželle soli alejhi ve da tako gubljenje života, porodi, tajeta kasuje fitva, ali isto tako blagostanje žuri. Pitno, naziva pitno. A to, pitno, to blagostalja, kaže dalje, Allah, basmanik salamah, daht mu ranim tehte padani, dolazi izpod moju nogu, odlazi izpod moju nogu. to je čudov, koji će biti od moje porodice, od mog, od To je čudov, koji će biti od ehnul vejta. To tako, od potomata Allahovu Pasalika sallahu alaihi wa sallam, kaže Allahovu Pasalika sallahu alaihi wa sallam, jeza vamu enda u minnih, tvrdiće da je od mene. Jeza vamu znači tvrditi vas. Prvo, Allahovu Pasalika kaže da je ono A onda kaže, da je od mene. Znači Znači, ne maži on da je na malo poslanička, sallaha reći, ne po govorite maži. Po bogoviraznosti, po, po, jer kazi da je malo poslanička, sallaha reći, meni. A on je od mene, in na Moji prijatelji, i ja sam prijatelj, onima koji se allaha boje. Znači, taj od njegove koji će se pojaviti, da je ljubesa prijekla, sa kojim četovati pisna blagostanja taj nešto bi tipu govojas, znači bi će neki pohvar čovjek. Bi će neki pohvar čovjek, to tako. A zatim tak će se, se ljudi, što znači da se fanate araholu, čovjeka A zatim će se ljudi smotiti, profeor poharaňaka, ljudi će se složiti. Šta znači ljudi će se složiti? Uže će se, se bez vladara, odabrati opaku. Vi se svi srozimo kod jednog čovjeka koji će biti slab. Vi veliki slavić. Jer ova izraz jer ova praza čarak, a la govori se za onoga koji ne stavila. Znači, svi se svrstine bude vladar neki čovjek koji će biti ja, ako jako ne stavima. Ne postojamo tako? Zapeće toz fitnetu dajma, jeli dohajma, opet tolje fitnet, la teda u aħadan min hađi ili onna illa lapa lako, niješe nikog ostaviti od ovog umeta da ga neđeće tako, da i da ga neđeće u prilet, Da ta فإذا قيل انقطعت كماله كقول الرجلت прошла и прошла она се снова разбуدت по я يوسف رمضان فيها مؤمنا فصانئ الشخص الذي في سنما مؤمن يوم السيكه اخره ازمرت شمسه في طول النهارPromiedi после مؤمن زمركني خاكر حتى ili pjezko apajno, tako da će u to vrijeme se ljudi podjeliti na dva tabora. Prvo, so svega to nikad neće biti tako. Samo tad će se ljudi podjeliti na dva jasna tabora. Fustatom, fustatom imani lani fa pa ti. Skupina je tako imana u kojini sjebiti nema lo nefaka. I skupila si spogu nefaka in laj I skupila monatika međi koj mani sjebiti imana. Nea vijudima uvina. Ne. Naci Allah sanatana se da sviđu koja se razsoloji. Na zvaa tavola. Favor imana u koj nema nefaka i tavola imana u koj nema imana. إذا ستوفر ويجيكي تا تابو إمانا تا شو نفاكو كم تاكو هم يتابو إمانا وست مما تا نفاكو إذا كتب تا فتنا تورا سوي رضويا إبتشت تابو إمانا وكوين نما نفاكو وكوين كان ذاكم إذا كان ذاكم kad će to zreti Kad će to zreti Sen tebi od deđale Mineljami e augad Kad to zreti Čekajte deđala isto u tog i u sutra Čekajte deđala isti taj dana i sutra Allah najbolje zna Da ova pitna od tako ova duhejna, Allah najbolje zna da će to vidjeti, o tako nešto vezano za ovu veliku krvavu bitku koja je sve desplu sa riimljanima, ili nešto oko toga je, poslije toga dolazi to. Kad se to desi, kad se rasloji tabor imana i ripaka, kaže Allah Duhani, sallallahu ali, sallam, en onda čekajte tezala isti taj dan ili spradam tako je bizno njegova poja. Tu su te fitne koje će biti koje će visti presudina. Znači, Lama Poslani, Sala i smutnje i jedna od tih sudnji koji ovdje najavljaju jeste smutnja ili bitna blagostanja, blagostanja. Zašto će biti tu smutnije i pitno Allah najbolje zna. Ljudima kad su otvori venjalu i kad se napune trbus, kad se dobro naizu i napiju, otaku, i kad zadovi svoje strasti, onda potpaju nezadovoljenje. I idu preko, oni dostanu i Tako preko halala, onda traži haram. Onda traži ono što nije, pače, Upravo to izdobine biti tebe od griješenja, odanost ili zapadanje u velikih prije, odmetanje od vjere, tako da. Alba znam da na neki način, kad nisam rekao da smo mi sad u toj pitni, ne bi možda ne bi možda mnogo pogriješio, tako. Jer malo stavini govori, o tako, Mojih godina i deseta godina stari. Znaju, znači, da ovo sad, što ljudi živi, stanje ogromnog izabitek. Da je ovo sad, što ljudi živi, stanje ogromnog izabitek. Ovako nije bilo. Nije bilo ovako. Znači nije, ne govorim o devne stresu. ne govorimo 93. govorim o 80. 70-im tevesti koji pamti. Znači bez rata je bio rat. Bez rata znači ono što je bilo 93. možda je približno isto onome što je bilo 51. Možda čak 93 je i bolje u mnogim situacijama i slučajevima. Ačeho ovaj se izubili blagustani. A Allah s.p. ta'la pozarava i pozarava i pozarava i kovala vasat Allah rizka ljajbali ila zara u filan. Kad bi Allah pružio rizka svojim probojima, oni bi se odmetli i juzdini na zemlji. Uževvali se juzdni i juzdini na zemlji i nehradu bi na zemlji činu. Kad bi Allah pružio rizka učkru i juli Pokvarim. I to je sigurno tako. To je sigurno tako. Mm. Mnogi je danas ljude ne možeš dozvati, je tako? Ne možeš im ništa od dina, od kurana, od džani, o namazu, o zesjasu, o ahirecu, o kaburu, o proživljenju, o sudnjem danu. O to to, že nemu ne možeš ih progovoriti, ne možeš ih prijići svih kakvih pravi, samo zbog tjega, samo je i glavni tebe. Zato što ga njegov donjava, i pri njegovih mi zavarava. Oni se uvijaju, vile, dvorci, udobna orta, od tako firme, i on, ti njemu ne može, znači, što kaže, naš narod ne može ga ni Nisak, za kakve strane, znači tako god da on pričaš, to njegovog srce ne dope. Šta je zastupilo njegovo srce? I za bilo. I za bilo. Ovo je bilo, vraćo, sve doka koje sam spominjali, znači, od predznaka sudnjeg dana koji će se pojaviti jednom. Ili će se pojavljivati više puta, ili će se pojavljivati pojaviti, pa će se joj intenzivitet povećavati, a tako, nočno se sve više toga biti, i tako dalje. Ali sve to, znači, smatraju ili uvrajaju u male, u male preznake sudnje dana. Ne zato što su neki mali događaj, nego zato što oni veliki prednaci sudnjeg dana kad počnu, oni su baš predsudnjena, tako, i oni će se jedan veliki preznat sudnjeg dana kad počnu, njih deset se će se sve jedan na drugi. Sve jedan na drugi će se nadovezivati. Znači, neće biti vremetski pauze izruženi. Kao što je sutra je s ovim drugim spravenom, tako? Pojavit će se umet u to, pa biće to, pa bio je bilo je jevastra u Hegazu, pa bio je ovo, bilo je ovo, i onda stotinama godina poslije toga traje nema nekog drugog značajnijeg i većeg, je tako preznaka. Međutim, ovi preznaci koji se ostali da spomenu su veliki preznaci. Veliki preznaci suđeg dana. Koliko ima do tezara? Još 15 minuta. Prvi od tih velikih preznaka suđeg dana, za ovav pomoć, koji ćemo večeras, jeste pojava medije. Svi ste čuli za pojavu. Mediju, je tako? Da će se sudje se pojaviti mediju. Pa ćemo održiti malo prvo pomoć kad govorimo o mediju spomenuti da je znači mediju čovjek koji je odporijetla Hatanovog, je tako? unuka malo poslanika Solarica hasan ibn tabi al-safi Ali ali radiyallahu an. Od njegovog porekla i od njegovoj rodi pojavio se čovjek od poslanstva Allahu poslanika sallallahu alayhi wa selle. Koje se zvat Muhammed kao što se zvao Allahu poslanika sallallahu alayhi wa selle. se zvao kao što se zvao odat Allahu poslanika sallallahu U mnogim hadijitima se opisuje njegov fizički oblik, to tako, kad će izgledati njegovolite, To tako. U drugim hadijitima se opisuje kakva će njegova glavna osobina ili karakterna uh, crta biti, a to je će nakon što se prosi crta i što zemlja bude ispunjena zlom i nepravdom, on je ispuniti pravdom i režen, tako da ne govorimo ovako nego da čitamo predaju po predaju u svakom od hadita se nešto što u neškom drugom mine spomenut pa prvi hadit koji je ovdje o Mahdiju jeste od radi Allah da rekao wa sallam laa tadhe min ahli neće nestati duljavka tako je reći na slup sudi dano tako. neće nestati duljavka dok aratima ne zavlada čovjek iz, od moga roda od moga potomstva Jovapiju ismovu ismi njegovo ime će biti kao moje ime tako bide bi ona terljivit. i ne spomeni ništa drugom samo da je on bosporijska Allahu poslaniku sallallahu alayhi wa sallam ida se zmara u Arabi i da njegovo ime kao njegovo ime kao ima Allahu poslaniku sallallahu alayhi wa sallam je danas je buduao rahime predaju pakaze za kad neki ode iz ka ostalo od svih samo jedan dan La pavvalu allahu zankal hatta jeba sa allahu fili minni, a ubi samo jedan dan, kaže Allah, sanih sallaha Allah dan produžio dok ne pošali i dok se ne pojavi čovjek od mog pojekla, odlasno od mog roda, tako od alu bejta jovaki u ismu, u ismi ismu, ismu, ismu, ismu, abini, ismu abini. Njegovo ime će biti kao moje ime, a ime njegovo voca kao ime moga voca. I onda spomni još važno svar, jemla ul'alba qistan wa adle. Jemla ul'alba qistan wa adle. Ispunite zemlju pravdom. To tako pravžnostju i pravdom. Kjena molina tžuran va volna, kao što je bila ispunjena Zvonči ne prava i nepravda. Kao što bila ispunjena, znači po ja se taj čovjek kad, kad, zavlada zbor. Ne prada Žulom, a tako? Poja se to onda uspostaviti, da uspostaviti pravu. Pa ovdje spominje znači da će zemlju ispuniti. Zemlju. Allah znaf, zna, je je znaf, se ne bi ne znači šta to podrozumije, to znači da će sviđer u tako se našičevo i kvaliju na kvaliju spostan 3 Allah ne bi ne drugi hadij, druga predaja od Uvsela radijallahu anha da je rekla da je rekla Allah bostani kisav Allah r.a. min atrati min varadi khatime medija koji će se, se pojaviti tako on je od mog porijekla od khatiminog broda. on je odmog od mog porijekla od khatiminog roda znači od potomaka khatine radijallahu anha <coughs> dalje قد اعي ربي الله معنا باركك الله وصلى الله عليه وسلم الهدي منا اهل البيت ما جاء يا اودنا الله في ليله الله في فجر تجلى و تجدوا добрым ציוيكم Pa ovdje ovaj Adi dokriva šta, da taj medij, znači, neće li tako na nekog se svom, svom životu, u svom djeđinstvu, u mladosti, na nekog značajnog mediju, jel tako, koji će napravi spreporu i tako dalje. Allah, Allah, Tanah i Luda, zašto je ga tako učinio? da bi ga sačuvat, tako, vi se neće poznati vi običan čovjek a onda će ga Allah popraviti u jednoj noći, promijen njegovostanje tako, i on će u jednoj, jednoj noći tako, popraviti se i i se onda od njega ono što je Allah određe da da budi što je Allah određe da budi tako, jer kad se mali mogu poznalo to, to je taj desak Ah, ko a, teško to nekako, možda se zamisliti kako da on odraže, kako da, kako ga uvo, kako ga pazio, pa tako. A. Pogotovo sad odavi, kako se zavrano je. I tako ti je neki čudovjeta, kako se to izgledo. Međutim, Allah s nama dala, će ga učiniti opakom. Tako, a onda će njegovo stanje popretka. Kaže Ali, radi Allah vam, u jednoj noći će promijet njegovat taj. I jo srihku naši učinice ga salihom, dobrim čovjekom u jednoj noći. Učinice je u i onda će biti je Allah da bude. U dalje man? Tako Da je sallallahu alaihi wa sallam, lahu nam jehna minad zahri, illa kad bi odslo od vremena samo jedan dan la Allah rajula min ahli beyti alla bi utban posle čovjeka od mog roda adlan da ispunim zemlju pravdom kela moli zoran kao što je ispunjena mi pravdom aš to govori sunna da dođe medje da napravi tako rekao da je ne zun to zbustak prav odakusti izal kudrija rekao imam je sad ga Allah, poklanih sallallahu alejhi ve sellem bije, kako izvede za taj medija. Edže da, je to bo. Ja sam fakio da to znaš da će biti visokog čela. Pa govoriti, tako visokog čela. Edže la Akna akna Bi visokog čela povijenog nosa. Ovo povijenog nosa, znači tipičnog arapskog nosa. E' tako? Kako i izamislite jednog arapa? Znači, to je stereotip svijete, jel tako? Kad puste se arab stav, odmah je na umu, jel tako, neka facata sad krivi losa, tako? E takav ćete vi stimeji. Apnaal an jemla u orba pistan u adlan, tema mulijet žudan u burman ispunite zemlju ispunite zemlju pravom kao što je bila ispunjena nepravno. pravom iz ulobom, nerevom a oda dodaje jemlijek u seba vladaće se sedam godina vladaće se sedam godina ovo, bilo Jebudao, znači da će vladati 7 godina. Inšala predaja koja se može prijateljati. Da će vladati 7 godina skanala. Znači za kratak period je mogu se napraviti. Za ukryt. Mogu se. Tako vidi će vam poslije, znači, posebno pitanje ovo poslije znači, kakvi su so ovih hadithi koji govore o mediju kakvi su mezhebi, znači u islamu kakvi iz temezheba ima, oni koji se pripisu islamu islamu šta se vjeruju u pogledu medije i posebno pitanje ima, kak će se pojaviti medija Kaže za to vrijeme znači, to će posebno o sebe govoriti ali evo, kad se pojavi, znači Jednog od ovih predaja da će biti da će vladati 7 7 godina. Ratim. Odakle se ide na Hodrija, provela onda direktorova, usman bin Abdullah rahimehullah. La salam la tamla zemlja nedravna a izajeme li je dora na zemi da bude ispunjena nepravdomjem, da atallah razula minni, taj će allah hostiti čovjeka koji je od mene. Ismuhi ismi, njegovo ime je kao moje ime. Feyamluha qistan wa adla, pa će on onda zemlju ispuniti pravdom i stoljeće Čena medija sudoramo bolna pašto je bila ispunjena nepražnom jezunom. Tačuje ibn al ibn Abi hakim imama Ahmad ibn I tako radi ova قد ابو السيد البودريا ستوميو بروينو وراسكين بردايا وواحد بردايا كاجي ناتكو موسى حتى تملى الارض ظلم تملى الارض ظلما وجورا وعدوانا نيترا سوتسو دي راندو كسيم يا لا يكوني يمنن نصر عدون الى بيتيسكو او دي toma je hrude rođenu min atrati a zatiti će se pojati tovi od mod rada ao min ahli dinti od ahli dinti o tako vratu šta je on dinti potom ti Allaho s.a. sallahu sallahu sallahu sallam od ahli dinti i oda še je mleva atištan vajazna izpuniti je pradu kema molijas je bilo izpunina na الحاكم قال هو حديث سري رمشتوا ما الى شروط ما شيخ البخاري ابي مسلمه ثاني تقول ده има دهبي كته ثاني تقول има دهب ان شاء الله ده اي تو tako ده اي تو tako هو Друго одредов ко сада те написано tako ovog ste امتي المهدي وياركشة أمم أممت مالية يستيه الله الغيب الله شكرا نبويتي الله شكرا داتي كيش داتي وليه وليه شكرا دباري كيش دباري كيش وطخل دوح ونباتها زميا Dajte svoje podoje. Izdemije će niknuti bingi. Vojok, to je znađa svihajan. On će djeć i ljetak, reć, kako mi kajemo, šakom. Šakom i kapom, a? Šta znači i kapom? Znači, djelči nego zapat onako napamit. O tako? Zapat će onako napamit. Neće brojati. Tako će djevaći. Biće mnogo do stoki. Domaći stoki. O tako? Namnoć će se domaći stoki. Pozak će se umres. Umres će postati to groma sve za vremena evrije. Uma će biti ogroman. Ja iško seba nevzamanijen jani hizveđe. Živite sedam ili osam kadrova. Znači godina. Živite sedam ili osam godina. Mislite, živite kao vlada. Živite kao kao vlada. Znači, vidio da vrijeme energije je ima tvoje karakteristike, tako? Vrijeme pravdi, blagostanja, vrijeme načivanja, je li tako? Zeleniva, zemlja se dava plodove, bereket je tu. Bogatstvo بغستاني يلسي ميتك تفكو نشيك رويا الله مستان السلام السلام السلام السلام السلام السلام إسو تكو لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبقى رجلا مني o min ahli bihi yuwafiu ismuhu ismi wasmu abi ismu abi yamal al-arda adan prije u ovom hadisu ništa nije novo spomenuto da će se pojaviti kada pos kada poslije dana kada je ostao samo jedan dan Allah mu produžio taj dan da poslije čovjeka od mog grada od pevnog bejta koji će zavladati i koji će uspostaviti na zemlji pravdu kao što je bila ispunjena kao što je bila ispunjena nepravdo kao što je bila ispunjena nepravdo ovo su haditi koji su po doktoru Sulejna naraškav uh, stakvi haditi koji govore o mediju inače o mediju ima još mnogo haditi, dane ljudi ovo se od prilike oni haditi, koji se mogu uzeti, koji se mogu uzeti kao zvukaz, koji su sveh i nisprani haditi, a, a govore o Mehdiu. Pa mehdiu, biti znači pomoč, se govor o Mehdiu, biste, znači, nadkazano za Lahu pomoć, sljedeće reći, sljedeće će biste vrjenom za Lahu pomoć, inša ako bude života i zdražja i kadara, ako Allah ne odredi nešto drugo. A u sabrini da je se je kojelo da je priješlama. Ej nam se. Dosti se ga se malo vidim. Smidno.